The champagne out on the dance floor Hanging with some girls I never seen before You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love I know when that hotline blink That can only mean one thing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 Sie de distracție. 21. Am intrat în ora 7, bună dimineața La Radio 21, știrile cu Alexandra Gavrilă Bună dimineața, Alexandra bună Dimineața. Și la mulți ani La mulți ani și vouă, la mulți ani copiilor din lumea întreagă La mulți ani părinților, că e și ziua lor astăzi Și la mulți ani copiilor din voi Mulțumim, te ascultăm Bine v-am regăsit, prima zi oficială de vară Vine cu temperaturi numai bune De iunie, cel mai cald va fi Pentru cei din sud și din est Așadar, maximele se vor încadra Între 23 și 31 de grade Local, mai e rost de umbrele prin vest, ne referim aici în special în zonele de munte și în subcarpați. Spre seară, vremea devine instabilă în sud-vest. Vara debutat azi și în capitală cu o zi extrem de frumoasă și cu 30 de grade la prânz. Acum sunt 17 grade în termometrele din București. Marș de amploare astăzi în capitală. Sindicaliștii din educație au promis că vor scoate în stradă 15.000 de dascăli, elevi și părinți. Nemulțumiți de negocierile care au avut loc ieri pe tema salarizării, i-au anunțat că se vor aduna la ora 12 în piața Victoriei, în fața guvernului, de unde vor pleca spre Palatul Cotroceni sub supravegherea jandarmilor. Polițiștii impun restricții de circulație. Continuăm știrile. Procurorii vor cere astăzi mandate de arestare pentru cel puțin 30 de suspecți reținuți în ultimele ore în noul dosar de corupție în care sunt implicați agenți de la Vama Stamora-Moravița. Polițiștii de frontieră le-ar fi fost complici contrabandiștilor. Pe lângă spăgile primite, angajații statului ar fi ajutat persoane date în urmărire să iasă din țară. În 1 iunie este Ziua Internațională de Ocrotire a Copilului. Statele lumii s-au angajat să depună eforturi pentru bunăstarea copiilor printr o convenție adoptată la Geneva în 1925, care menționa combaterea exploatării și a sărăciei și asigurarea educației. În 1954, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a preluat ideea unui elev, anume să existe o zi dedicată special copiilor. În jur de 30 de state, între care și România, au ales ca aceasta să fie prima zi de vară. Alte state au propriile sărbători dedicate celor mici. Din 2012, în iunie este și Ziua Internațională a Părinților, care joacă poate primul și cel mai important rol din viața copiilor. 74 minute, gata, știrile, Bogdan și Rubel și Ionuț sunt alături de voi, ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra, 74 după cum zicea, imediat cafea pentru o lună întreagă, dacă ne sună la 03720 69699 și răspuns provocării de astăzi. <fie> So I nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here I've been working at a convenience store I Managed to save, still a little bit of money I Wanted to drive too far Just cross the border and into the city You and I could both get jobs Finally see what it means to be living You got a fast car So fast enough so I can fly way. We're gonna make a decision Please and I die this way It's us the way it is, he said his body's too old for working, he's body's too young and took like his My mom went off and left him, she went more from life and he couldn't give it, said somebody's got to take care of him, so I quit school and what I did, You had a fast car. we go cruising and said I you still ain't got a job, not working the market as the Chicago, I all things so will get better, you'll find work and I'll get promoted, I'll live in the suburb in a fast car. If fast enough you fly away. You and make a decision Day tonight I'll we'll die this way? 7 minute la mulți ani Copiilor din voi și la mulți ani copiilor În general Nu-ți termină cu prostiile Stai că A venit S -a S -a Luca lu Producătorului <laughs> Și tocmai ne zicea cum face o oaie Luca ne mai zice odata cum face aia? <laughs> Luca Până în 2 ani Cât are Luca? Un an și cât? Un an și 8 luni da, A făcut cum face oaia, a făcut cum face dubele după o noapte în centru <laughs> Bun, hai 0372 Cafea pentru o lună întreagă te așteaptă la Radio 21 Dacă ne sunem direct acum și ne povestești nouă o boacănă de aia, da? Serioasă, din copilărie O boacă na copilărie Una nu. de aia, gravă, gravă să încep eu cu una? Te rog Foarte scurtă mm -hmm. Eram foarte stupid, atenție, vă rog frumos Să nu faceți asta niciodată Băi, eu nu numai că umblam la prize Eu eram copil din ăla care încerca să bagi fire în priză Deci nu faceți asta ca să pe bune Am băgat-o, am un niște fire în priză De mic vrea să fie pe unde Și m-am M-am încercat să aprind un bec Eram un mic... Uh... Hey, e, de știință, așa, da, am da. să aprind un bec conectat la două fire, le-am legat cu scotch și de știință tu eu spărgeam geamul. Vez? Maxim, ah nu, am tăiat un copac uh, și a căzut, mă rog, puțin pe o mașină. Dar bine, atât. Adică în n-am făcut astea. -a -a put, uh, de astea. Altă oară am putut pe des nu, mai rău am, am tăiat o cu de asta, cu toporaj Wow. Cu colegii de la colegiul de stricăciune de la bloc. Trebuie să plantezi o 100 acum. Da, adevăr e că să nu tu ce ai stricat? Ai stricat ceva? Eu i-am te stricat privirea când e rămic, da? da m-am născut ca stricată, dar eu i-am tras covorul bunicii mele de s <gânt> Da, mă nu cred. am semi-fracturat <gânt> oh, Ce? Băi, bă, bune. Băi, din da, noi chiar am fost oribili. Hai să vedem ascultatorii noștri. Mai poate mai, mai e safe sa. Să... <gânt> întrebam ascultători Hai, Andreea din București. Bună dimineața. Und Unde e Andreea? Andreea, neața, ce faci? Într-un cu copiii în mașină. La mulți ani? Da, Într-un spre descun? E de șoferul de autobuzului de pentru copii? A, da, sunt un fel de driver pentru copii. E, de, de rolul de mamă este de... tot. de De toate, da. nu știu, copiii nu știu, vor afla cu ocazia asta ce goacă ne puteam să fac cu eu cu foarte. nu? Mm? Este mai mult mine cu vreo 6 ani. Idea e așa, am primit la uh, ne venit și să vinem la care să răstiri și ne-am gândit noi să ne băgăm amândoi în cadă uh, chestii care nu ne-au ieșit că nu puteam să ne bucurăm de chestii. La dragă turmană ne-am gândit să umplem baia cu apă V-ați piscina De, de din anul 1989 În partitoria de la parterul Bloculia Partitoria Partitului Comunist În Vecina sunt noi Doamna Landaur, Dumnezeu Sreț, Avea canță, da, până sus Și până tapete De la o șase luni se repare ca jupate, ca jupate, ca jupate, ca jupate. Jupat. Deci copiii care au făcut piscină interioară în baie, incredibil. Am prins apă caldă, guys, în ziua aia, culmea, am prins apă caldă. Și ca că mi-au pususe pur fix și făcuse foc la ușă, uh, ne-au prins în fapt. Asta a fost cea mai noastră caldă, pentru că ușa se deschidea în interiorul băiei. Și evident, acea cantitate de apă până la activă, că nu, nu ne-a mai permis să ieșim. Mamă! Nu Deci nu... Așa ceva nu-mi imaginăm că o să povestești. Am făcut cineștiință cu furtunul de la Alta Dumnezeu și știți e Doamne! Andrea. Ce să zic? Sper că n-au fost atenți copiii tăi, da? foarte atent, clar, am fine pe -a. <laughs> <laughs> să nu faceți așa, copii. Să tragi un cordon de silicon de da, pe la toate colțurile pereților, măcar să nu inundeze vecinii. și ne gândeam, noi avem o matiz de greu, că dacă punem niște folge, dacă putem să facem o piscină intezuală. Să știi ști că ai putea să faci asta. Sau ai putea să-l iei o piscină conflabilă. Sau da. Când Ei, da. Ei, Bine. Da. Andreea, să rămâi puțin acolo, da? Vreau mai. Te pupam! Ai luat cafea pentru o lună întreagă, dar voi nu faceți așa ceva acasă și nici o mașină. Nu uitați, piscina nu este acasă, da? Țineți minte treaba asta. Bună dimineața!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 Emag și Beko te ajută să-ți echipezi casa în mod ingenios. Intra acum pe Emag și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele mari Arctic și Beko din promoție. Alege mașină de spălat rufe Beko 7 kg, 1.000 rotații pe minut, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. Emag. Online va fi mereu simplu.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 Ce zici, faci vista finală de vacanță? Haide, începe tu. Păi, ne trebuie un troller pentru haine. Ne-ar cam trebuit două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție mm -hmm. solară. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesoriile de cățărat. O minge de volei pentru plajă. Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Adună punctele bonus și descoperă noua colecție Lotto Diamond. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV. We Care More.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 Pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21 Miroir, dis-moi qui est le plus beau, Moi entraîne dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner Tellement je suis borné, je suis bien en 7 și 18 minute. Și aș vrea să aducem în discuție o comună din județul Olt. Puțin, băieți, okay? Adău, taro gado. aici. Haide. hai, Hai să vină comuna din județul Olt. Cum se numește? Fiți -p -p -ă, cum se numește comuna respectivă? Comuna Sâmburești, să intre. Fiți atenți! Deci pe lista pentru consiliul local sunt două, nonagenare, octagenă, octogenară, pardon, și o septuagenar. A, că tot e ziua copilului că, Da, da că tot e cu un copii, cu tineret, cu așa Deci două femei în vârstă de 90 Respectiv 91 de ani pe listă o femeie de 80 ceva de ani Și o femeie de 70 și plus ani Este la propria luptă pe viață și pe moarte <laughs> Pentru Consiliul Local Dar pe primul loc Pe lista partidului Care le reprezintă pe aceste doamne Se află un tânăr de 28 de ani Care candidează și el Și care este nepotul uneia dintre vârstnicele candidate Ah, E pe nepotism. Mă, dar noi am vorbit despre asta Că e toată Așa politica, e la noi da. e asta. Mă rog, Ai, unicisme aici În dar... cazul ăsta, da <laughs> Fii atent, deci candidatul UNEPR pentru funcția de primar al Comunei Sâmburești, Nicolae Aurelian Răducu, care are 28 de ani, a declarat că doamnele cu vârsta de peste 80 de ani care candidează au fost de acord să candideze ce sunt prieteni ale bunicii sale. Cu vârsta de 78 de ani. Și ea a candidat pe aceeași listă. A da, candidează Aneta. A da, ia că ne băgăm și noi, da? Așa. Și mai menționează aici Nicolae Răducu că pe lista de candidați este și fratele lui, Robert Marian Traki. O 25 de ani, care ocupă locul al patrulea Dar mai este și bunica de care vorbeam mai devreme Deci, practic În, în comună există o singură familie Sau ce se întâmplă? <laughs> ea candidează, ea pierde, e ea ce o Familie. Îi face reclamă bunicii zice, Bunica Aneta este o femeie sănătoasă și activă Și a vrut să ne susțină Pe mine și pe fratele meu Și a fost de acord să candideze și ea De altfel, doamnele în vârstă sunt prietene și vecine ale bunicii Care au fost de asemenea de acord Să fie pe lista de candidați nu dă da ce e acolo Bunica se implică mult în campanie Are mereu la ea plasa cu pliate Le vorbește oamenilor Are și timp pentru asta Este convingătoare și mereu știe să spună o vorbă bună Păi e bine mă că la conducerea țării Chiar avem nevoie de oameni care să vorbească Știi? Nu vezi? Să știe să da, Să lege cuvintele rapid Așa deci bunica e pe locul 5, vrea să ajungă consilier local la Sâmburești acolo Da, avem uh, noi și un document uh, neoficial din programul electorală a bătrânelor care candidează pentru consiliul local în Sâmburești Da, da, da, da, da, începem să vedem câteva exemple de aici uh, Se dorește creșterea producției de pulovărașe și șosete din lână. <laughs> în comuna Sâmburești Super! Introducerea legii, cine nu mănâncă tot, nu primește desert <laughs> Introducerea în programa școlară a materiei limba animalelor, cu expresii gen piu piu piu piu piu caz de caz de, casdei și geama, măgea. <laughs> Diminața în mare fel! Awesome! La radio 21! My In getting, using my name. You think you broke my heart, oh girl,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 și 25 de minute dimineața în mare fel la Radio 21 Cu Bogdan și Șurubel Și Și Ionuț și Beatriz Neața Beatriz Bună dimineața La mulți ani copilului din tine Mulțumesc, la mulți ani și vouă Dacă n-aveam producătorul mic de înălțime Era Beatriz cel mai mic om din studio. Da, așa Ai scăpat Să știi că Beatriz poate să fie un om și mai mic După voce Imediat Ia uși, fii atent Doamne și doamne, Beatriz Bună dimineața! Surpriză! Avem în studio Beatrice Peheliu! Mamă! Este, este mai tare decât Beatrice, Beatrice Peheliu! Bun, hai mai, mai trage o dată niște Heliu Și Zinozodi oricare um, Rac <laughs> Rac Bine, la rac zici așa Astăzi e are iarăși examenul maturității Partea bună e că zice lumea la mulți ani de iunie! Bravo! Ei. Felicitări! Bravo, bravo! Extrage Zodia sau o dai tot așa de la tine? Tot așa! Tot așa! Tot așa cum? Săgetător! <laughs> Săge... Săgetător! Azi îți amintești că ai avut o copilărie fericită în care ai mâncat multe dulciuri. Păcat că cel care îți aduce aminte de asta E chiar dentist în ce... Oh. Ce se rezolvă o carie da. oh. Super, nașpa De-aia îi zice horrorscope Dacă era zicea <laughs> Și a treia zodie? Pești Pești mm, pești. Astrele sunt libere astăzi de ziua copilului Dar ne-au lăsat niște mesaje pentru tine Din oceanul pacific A ieșit un pește mic Și pe coada lui scria Treci la muncă dumneata <laughs> a breath, rest your head, close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on oh, your skin? Take off your clothes. Blow up. Fire. Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes Oh bless me Father Don't ask me why You're right, you're right Hold my step. I'm in command Can you feel my heaps In your hands And I'm laying down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 Race so much faster I dug myself in your holy water And both my eyes just got so much brighter And I saw so God, oh, He's so much closer In the dark, I see your smile Do you feel my heat?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 me further Don't oh, ask me why Don't oh, ask me why Don't oh, ask me why 1 iunie și de 1 iunie Suntem cu toții din nou Copii! Astăzi la scurtul zilei ți aducem momente în care ești exact Ca un copil răsfățat Ești fix un copil răsfățat Atunci când te cerți cu iubitul sau iubita Și ți iei și pleci Adio! Ne vedem când ne întâlnim, da? Ești ca un copil răsfățat atunci când iei salariul și parcă toate magazinele sunt ale tale Haine, a, genți, oala, pantofi Până a doua zi, când rămas fără niciun ban, eroul nostru se întoarce la magazinul care i-a rămas mereu fidel Covrigăria O să fie boss, cu Max sau Susan? Oh well, back to life Ești un copil răsfățat atunci când dai iama dulciuri, Când nu mai contează nimeni în apropierea ta În stânga, în dreapta, în față, în spate Ești numai tu și prăjitura aia cu cremă de ciocolată Dar poate cel mai copil ești atunci când scapi pe jos și spargi jucăria preferată Telefonul Hop, atenție, faceți puțin loc că vin lacrimile alea mari Dăi, dăi, dăi, dăi Mai a, așa, hop Scurtul zilei oh, hell no! Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât am o veste foarte bună pentru tine!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 o viață sănătoasă. Consumați zilnic fructe și legume. Me, attention, everyone! <fie> <fie> <fie> ale, ale.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 Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply traded, it, traded. It. Then I take it out, take it off, eat it, ate it, love it, hated. It. Overstated, it. underrated. Everywhere i've been can you wiggle, wiggle for the B O double -G, G again? Come on, baby. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. wiggle. Este 7.37 de minute, ești la Radio 21, dimineața în mare fel cu Bogdan și Surbel care și-a dat o mare pereche de căști <laughs> peste ochi. 1 iunie, dar avem o treabă foarte serioasă, se numește Meteo și vine chiar acum cu Bogdan Ciudoiu. Da, pe scurt, o să fie cald. Mulțumesc frumos pentru atenție. Gata? Da, păi maxim în țară, între 23 și 31 de grade și în București 30 de grade maxima, punct. Deci... Prognoza pentru astăzi este simplu, o să fie cald Doamnelor și domnilor, mulțumim frumos Mergem la sport cu Ionica astăzi Bine ați venit la sport Tata apoi o anunțat loto pentru 2016 <laughs> Ca să vă spun doar cine este în atac ca asta vă interesează la avem pe Bogdan Stancu, Florin Antone și deris, Alibek Iar Simona Halep a fost eliminată de Samantha Stosur la Roland Garros Da tu faci asta? De la sport? Uh. De vezi că e albibec la cum îl cheamă? Denis Albic. Denis Albic. Denis îl cheamă. Așa, mi mai trage puțin. Mai trage puțin de Heliu, ca trage să ca nu se înțeleagă. Mă cam capul de la Heliu, asta dar în rest e bun. Când joacă România următorul la meci? Dăm și mie un pic. Vezi că România are meci cu. Zvitu. Are meci cu George. Nu, da mine nu merge. Ba de merge. Da, uite. Are meci cu George vineri. Ne-au ne invitat cu... la meci, FDF. Te -a da, stai Da, un pic O, Doamne T a înghițit balonul, nu? <laughs> o, oh, Doamne Portocaliu e pe bune That's the way I like it. Radio 21 oh! I need a miracle Stranded Reaching out I call your name 45 de minute dimineața în mare fel la Radio 21. La mulți ani copilului lui din tine, la mulți ani și lui Luca, băiețelul producătorului nostru care are un an și o care se primă plimbă... nici, nici măcar e cât masă nici măcar ce Este cât masă. Bună Luca. Luca, lasă-ți laptopul în pace. Zi. Cum, cum zici tu? Nu. Luca? Mai zic nu. Gigi Nagaga, bine okay. Vorbim puțin despre desene animate astăzi Că tot este 1 iunie Dacă pe vremea noastră Toate desenele animate începeau așa Când se asta Uitați de masă de teme de orice Bun, în ziua de azi Probabil că lucrurile s-au schimbat puțin Și tocmai asta vrem să aflăm La ce desene animate se uită copilul din ziua de azi Chiar vă rugăm să ne sunați uh, Dacă sunteți alături de copii Sau dacă sunteți chiar voi copii Care se uită la desene animate în momentul ăsta ne povestiți un desen Pentru că nu le știm și noi pe toate 0372069 De exemplu, am auzit de Benten ceva În ultima vreme Ben, și nu știu ten. ce e Benten. Chiar aș vrea să-mi povestească cineva ce e Benten. Am uh, auzit de Frozen, dar nu am văzut. Ah, sincer. bine, da, bine a fost. Ce, tu știi Frozen? Numai, nu am văzut Frozen, dar e o poveste foarte... Uite, ăștia care au copii puțin mai mai... Lasă că o să văd cum e și eu și producătorul nostru. Avem timp. Deocamdat avem copii mult prea mici ca să înțeleagă, dar... Uh, e nebunie cu, dacă stai să iei așa, e nebunie cu Zootropolis ăsta Da, Zootropolis uh, Da, asta sunt de cinematograf Poate vorbim despre desene de la TV Că mai sunt, uh, adică, nu știu, fii mai, cel puțin Dacă am dat pe DAC, ce vorbești, mă? Deci, în momentul ăla, e, e ca un întrerupător Știi ce? Dac dac TV? Ce e TV? Cea mai ieftină de dac -ă? Da, e de toate Cea mai datac Și de este și ce mai ieftin somnifer pentru adulți Da, mă Bun, hai, 0372069699 Lasă-ți la radio Să vorbească puțin cu noi, să ne spună la ce desene se uită Să aflăm și noi, ne upgradăm și noi Să știm exact ce Vreau să am zis Să ne povestească Eu la, la, la desene din astea de adulți, dar nu se pun, nu? Family Guy Simpson, nu se South Park no. Sunt prea pentru yeah. oameni Pentru adulțele Alo, Sorin Salut Salut, Sorin! Câți ani ai tu? Uh, 29 o, Ce drăguț! Ce frumos! Ce clasă ești? <laughs> Ia uite cum vorbește el, clasa muncitoare ești, nu? Chiar să știi clasa acum mă duc la lucru Ia ține Sorin, ești cu copilul în mașină? Primul lucru trebuie să vă zic la mulți ani La mulți ani mulți și ție voi Mai aveți părinți, așa că sunteți copii Corect, da. la mulți ani și ție E cu tine copilul? Ai copil? Uh, nu că este un pic bolnavioară Și a rămas acasă sau pierdut pe trece. Atunci zine tu, ce. Ce. zine tu la ce ce se uită și povestește-ne un desen Fuu, Sofia I Sofia I uh, Așa Desen cu prințese evident <gri> uh, La Frozen Că tot povestea de Frozen mai înainte Te-a pus să-i cumperi cu... Te pune să-i cumperi tu de surpriză și de chestii de astea, nu? Deocamdată am scăpat de partea asta Că nu are numai doi ani, dar a. urmează a, Stai urmează. liniștit Stai liniștit, înarmează-te, da Mie mi se pare uimitor cum părinții încep să învețe Tipurile astea de desene animate că vine o perioadă în viața ta în care te întorci La desene animate și încep să înveți personaje, știi cine-i Sofia I, știi Tot felul de chestii astea Aveam și eu, până acum, 2 ne aveam și exact Dilema voastră, la ce desene să mă uită copii În ziua de azi Ai liniștit că am rezolvat problema. A <laughs> În două luni m-am pus la curentul tot ce-i nou. <grijine> Bine, Sorin, stai că ne-a sunat Irina o ascultătoare mai micuță de vârstă și vorbim cu ea Mersi că ne-ai sunat, da? Bine, mersi, urmăină la la Bună dimineața, Irina Bună dimineața Câți ani își tu, la mulți ani? Mulțumesc 8 Mulți înainte Irina, în momentul da. ăsta te duci spre școală? Irina, da. mergi la școală, nu? Deci, la 8 ani tu ești clasa a doua sau a.? a ce clasă ești? A doua? A doua, da. A doua, da. Foarte frumos. Ne spui și nou, ne ajut și pe noi, te rog, ne spui la ce desen animate te uiți tu? Uh, eu mă uit la Violeta. Cu ce e Violeta? Uh, e un desen animat care este foarte, foarte tare. Este pe Disney Channel. Așa, și Violeta ce e? O fată care merge la școală sau este e ce? E... e o fată care merge la școală și învață despre muzică Ah, ce frumos! A, e cântăreață! a fost și în România Violeta Da A venit în România Violeta la un moment dat Bine, mulțumim frumos! Te popa Mirina pa, La mulți mi ani și uh, să fii atentă la școală acolo, da? Mulțumesc, da! Pa, pa, pa, pa, pa! Sara, bună dimineața! Da. Buna dimineața Sara, la mulți ani! Mulțumesc! Câți ani ai? Am 10 e, se, vede, se vede, ai mai multă siguranță în glas, așa Sara, ce mai e cool la televizor acum pentru copii? Gamba și Darwin Ce sunt E un desen animat Și ce fac ei? Este un peste care are un frate pisică E un pește, un pește care tine. are un frate pisic. Ce Tare. Foarte drăguț! Dar da, da, uitându-te la desene, mai ai timp și de teme? Mai ai, da? Da. Mai ai timp de teme. Bine, foarte bine. Bine, Sara, mulțumim frumos că ne-ai sunat și că ne asculți. Fate, iesteață! S-a o zi frumoasă, la mulțea în seara pa, pa, pa, pa. Deci cum era, Gamble? Gamble și, și Darwin Eu am zis că e fata tot în speranța că poate zice și ea Și voi sunteți băieți, isteți. Da nu, a simțit <laughs> Dar nu, ne-a simțit e, Continuăm discuția, avem WhatsApp acolo întotdeauna la dispoziție 0734666000 Și o să mai luăm telefoane de la ascultătorii noștri mici Astăzi, în 1 iunie La mulțea!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 Abia aștept să fim împreună la mine în grădină Și știi cum m-a cugerit Cu o ofertă superbă Lasă-te ispitită de pavajul Semel Vino și magazinele partenere Semel Rock Și cedează calităților sale La prețuri cu totul speciale Semel Rock. passion for paving Vai, vai, ce ne vom distra Lața România se relansează cu o premieră. Super în aer liber, deliria au într-o formă nebună, nebună, nebună, se întâmplă vineri, 3 iunie, în parcarea Plața România de la 9. Seara. Vida! Nu ai încă un computer al tău?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 But I know that I'll make it out laugh. if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, body onto my knees.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 I'm Refer la Radio 21 este 7:57 de minute imediat știrile de la Fix cu Alexandra Gavrilă Astăzi este 1 iunie sărbătorește copilul din tine Neamta te-am învățat să scuip ca Avem Titanic aveam ochia multe lucruri chiar și în haine din tim de nine zile chiar mă mult. nu mă cred Da, mi-ai dat primul să rom și tot ce a fost spus a spus de mult mai așteptăm doar să înceapă să vorbească papagalul nostru mult și cred că nimeni nu știar cum te eu vrem pari 10.000 contra unui singur leu Mă uit, ce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 Bună dimineața, ascult radio 21, Alexandra Gavril a venit cu știrile, bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, băieți! Te ascultăm. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit! Este prima zi oficială de vară, cel mai cald va fi pentru cei din Sud și din Est.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 European 581, care face legătura cu municipiul Huși și Vama Albița, a fost distrusă seară în urma precipitațiilor abundente. Traficul în zonă este blocat, iar drumarii nu pot estima deocamdată în cât timp se va putea circula pe șosea. Continuăm știrile. Autoritățile de la Washington i-au avertizat pe cetățenii americani asupra riscului de atentate teroriste pe timpul verii în Europa. Printre posibilele ținte se numără zonele turistice și evenimentele de anvergură, precum turneul de fotbal din Franța, care debutează pe 10 iunie. Mergem mai departe, chitaristul trupei engleze The Rolling Stones, Ronnie Wood, a devenit tată pentru a cincea oară la vârsta de 69 de ani. Sally Humphries, a treia soție a artistului, a născut săptămâna aceasta două gemene. Cei doi părinți s-au căsătorit în decembrie 2012, Rod Stewart fiind cavaler de onoare. Ronnie Wood mai are patru copii din primele două mariaje cu două top modele. El celebrează astăzi la 1 iunie a 69-a aniversare. Și o informație din sport acum, eliminate în optimi la Roland Garros, Simona Halep și poloneza Agnieș Karadvanska s-au plâns că au fost nevoite să joace pe ploaie. Vehement, criticați organizatorii internaționalelor Franței, admit că ar fi fost bine dacă terenurile de joc erau acoperite. Simona Halep a declarat că nu s-a simțit în siguranță pe terenul plin de apă, resimțind dureri. 8 și 3 minute, gata, știrile Bogdan Rubel și onuț sunt alături de voi, ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra Mulțumim, hey. Noi jucăm Noi și pe că Mulțumim, jucăm, fie ploaie, fie vânt Dimineața, în mare fel, se întâmplă la Radio 21 Cu atât mai mult acum că a început oficial vara ei! Vorbim în câteva minute despre o mașină ușor mai specială Made din Cuba De ce e specială, vă spunem imediat Mă rog, în principiu are pedale dar Ce înseamnă mașină cu pedale? Că toate au pedale Vă explicăm imediat Bună dimineața 21 Lasă-l să-l zbare Am atras te-am zis, în mod repetat, ca de obicei n-ai ascultat. Acum as la ușa mea abia disperat. Ce zici că te-a ruinat. Serios, cât ești de prost. Câte o oară n-are rost. Orice minciuna stii pe de rost. Că e bună Aha. a fost. E patru 4 dimineața intră în casă. Lasă circul. Nu mai strica că trezești toată stradă. Scarat-ți aduc o N-ai loc pe canapea. Și vorbim mâine despre scumpa ta iubită. Că trebuie să înțelegi cât poate fi de nenorocită O știi de atâta timp, Paisa, măcar odată când-ți-am făcut rău. Dată data asta cred că iubirea-i doar în capul tău Și mai ai întrebat dacă ea te-a schimbat Că te-ai cunosc de când eram copii Sincer, ești cineva în fiecare zi Lasă, -o, las o să zboare Că așa sunt ele însă călătoare las o Telefonul ea. Nu răspundea, rapiți îmbrăca Și se machia, se aranja Unde crezi că pleca? A, da, la prietena ei, doarme la ea O cunoști, ok? Ești ori, surd Sau ce mai vrei, că vorbesc faptele în locuri. ei când tu ziceai Că la voi e imposibil Dar dacă de mâine o ierti, ajunge Iar invisibil, incredibil tu Care credeai că mama copiilor tăi Nu vedeai că ești terminat și tot o iubeai Dar când îți ziceam, nu mă credeai Încerc să te ajut pe fratele meu Dar tu acum ești altul, Unde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 E o călătoare tu las-o să zboare Într-o zi oricum dispare Și-ți a totul, totul la plecare E o pasăre călătoare Când va pleca, va pleca ca va s să face o favoare Așa că las Oraș se plimba cu alții, tu te minți ca saberații. Partea proastă e alții, e posibil să-ți fie chiar frații. Ce ai făcut și ce ai ajuns, evident nu ai răspuns. Te-am face planuri, te am mai spus. Că sunici nu ești inclus. Uită-te la tine, barbă! ciartă-ne. Uită-te în oglindă. Da, ciartă Nu mai dormi nănci de mult. Când ai de gând să fii adult? Să fii bărbat, echilibrat, că te comporti ca un ratat. Îmi pare rău să ți dar pare bine că s-a terminat. Dimineața în mare fel. Awesome! La Radio 21. Neața, hai să vorbim despre cea mai tare mașină din lumea asta, hai. care probabil nu știați, este made in Cuba. Este mașina cu pedale. Eu când am citit prima dată titlul ăsta, am zis uh, Ok, ce e așa de special la mașina asta? Că și mașina mea are pedale Are pedale de accelerație, de ambreiaj, de frână Nu, bo e mașina cu pedale ca o nu, Aici, ca o bicicletă Și-a făcut-o în puști din Cuba Și dă la pedale, la propriu, ca să meargă cu ea Faza care, hai să dăm un pic contextul În Cuba... Majoritatea mașinilor care circulă sunt din anii 50 Iar cele noi se vând la niște prețuri Din astea exorbitante De 100 10 de dolari Îți să mai cât costă un Logan în Cuba? Probabil mult ăștia de la poliție pe un Logan Am, am cu... putea să ne apucăm de samfarie <răf> Acolo să fim samfaros Samfaros Îți dai seama că dacă îți faci mașină singură acolo Și ai pui pedale ca la bicicletă Nu mai baci benzină în ea Ci cumperi energizante Ca să dai tu la pedale Cafea exact Ristretto Auzi-mă, așa Are ghidon în loc de volan? Ah, nu, e a, a fost volan, volan Se plimbă pe străzile din Havana și a atras invidia vecinilor Care vor și eu asemenea bijuterie pe roți Să da? Singura mașină din cartier cu putere de cal. jumătate caldă jumătate de caldă Mânz, L-a calda. și dat în judecată Fred Flintstone Care zic că de la el era la prototipul Să mi seama Eu o singură curiozitate am dacă se face taximetrist puștoasă ăsta, ce se întâmplă? Trebuie să dea și clientul la pedale? Nu mai, dacă vrea 4 x 4,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 de 6.200 de euro, TVA inclus și 12 luni ca gratuit prin Porsche Finance Group. Achiziționarea mai multor utilitare aduce avantaje financiare suplimentare. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe uimitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați chiar și atunci când vă despart mii de kilometri.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 E ușor pentru tine, dragoste, e umor. Dar orice a fi, mereu te voi urma. Lângă mine, știi că se poate orice, și aduce duce te pe ce stelele. Tu chiar nu simți mirața, dragoste. E lucea. I'm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 15 minute bune dimineața, aici la Radio 21 la dimineața în mare fel și a venit momentul să difuzăm piesa pe simțite. Acum, pentru că este 1 iunie 2016 și este ziua copilului, ne-am gândit să dăm o piesă pe simțite în vibe cu ziua asta și în versiunea copiilor. Da, avem uh, piesa cu energie de la Radio 21 de astăzi. Hey! We will rock you kids version, 1 iunie la Radio 21. I'm gonna send. Buddy, you're a boy. Buddy, you're a boy. Bud, bud, bud. boy. Make a big nice thing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, and we will, we will, like you. Sing it. Man, heart, man, shining straight. Gonna take on the world someday. You got blood on your face. Your big, disgrace. Waving your banner all over the place. We will. Astăzi? We will, we will rock you. Piesa astăzi Piesa besimțită la Radio 21 Ce bine sună copilărie Foarte tare O postăm și pe facebook 21 E deja acolo, uite, îmi face semnă Beatrice O punem și pe site-ul nostru Să putem să o reascultăm. Dar în momentul ăsta Avem o treabă serioasă Șurubel, care-i treaba aia? Eu știu care e treaba dinainte de treaba aia Ia auzi de treaba 8 18 minute 10 minute din acest moment să dai SMS la 1721 cu textul PANICA21 trebuie să te înscrii pentru că ai ocazia să câștigi 100 de euro puțin mai târziu poți să o faci și pe radio21.ro și mai apoi, dacă softul nostru te alege și intri în direct trebuie să-ți păstrezi calmul și să pasezi PANICA la fix astfel încât atunci când expiră timpul banii să ajungă la tine, baftă? Dimineața în mare fel Wake up! La Radio 21 ah, Fii atent, hai să ne certăm cu Heliu astăzi. Vreți să ne certăm cu Heliu? <laughs> da, ia dă un pic, da. Să <laughs> vină Heliu! E bun. Unde? Deci avem Explica oamenilor, în primul period. rând, până se umplu balonele cu Heliu. De ce ne certăm astăzi? Ca să înțeleagă la ce am ajuns, noi, la ce ceartă am putut să ajungem. Deci, cum face Helio? La... Noi ne dorim, în primul și în primul rând, trebuie zis de la bun început, ne dorim ca asta să voteze, în special copiii. Pentru că este o treabă serioasă aici, o ceartă super serioasă. Deci, copiii, ascultați. Două, două situații. copii. Ce ați alege dintre cele două situații? Unu. Să plouă cu jeleuri Sau Toate obiectele din lumea asta Să fie din Ciocolată Din ciocolată Pentru că Așa am făcut balonul, <laughs> Mi se pare normal Ca toate obiectele să fie din ciocolată Pentru că imaginează-ți Cum o să umblăm noi numai cu tablete Din ciocolată dar Tot tablete sunt, înțelegi? Da. Yes. Pentru prima oară yes de când sunt com... aici scuză eu da. vocea mai groasă <laughs> ca vat, Bun Eu votez uh, cu ploaia de jeleuri pentru că Doamne, cum face balonul ăsta? Îți dai seama cât de tare ar fi Să inundații de jeleuri în lumea asta? Poți să-ți imaginezi chestia asta? ce cea mai tare că Eu aș vrea ca toate obiectele să fie din ciocolată, pentru ca in sfârșit o să poți să spui. Mi-a mancat câinele tema. Bine, eu o să pot să spun și mi-a mâncat fratele meu, tema, cu ocazia asta. Dar mie nu mi se pare că i s-a modificat vocea lui și rubelă. <laughs> Așa la o aș fie fiecare zi. Nu, no, aș votat cu. Roia cu să sunt... mă, mă, cât de repede se duce helius la ce amețală, îți dă? Da, e. Okay. Nu sunt în stare să. Sunt... Aici, argumentați. Ar fi super mă, să fie totul din ciocolată, Casa Poporului din ciocolată, <laughs> locul unde alegi și, și te fac de cacao. Auzat, da, tu ai mai putea să piești la o tură cu bicicleta dacă ar fi totul din ciocolată? Nu ai putea, pentru că ți ar mânca -o toată lumea. Nu mai avea cu ce să te plin. <laughs> Sună absolut grotesc. Tu îți dai seama că ai putea să-ți mânc telefonul ca să nu mai stai cu el în mâna atât de mult dacă ar fi din ciocolată? Băi, și robel. Bagă-ți mințile în capte, rog. Uh, dacă plouă cu jeleu, atunci când e grindină, cad bomboane, Ceea ce e mult mai tare. Auzi, dacă, dacă te blochezi din lift și lift din ciocolată, poți să mănânci ușa și să ieși. Uh, vrei să lăsăm uh, oamenii să vă și să aleagă între cele două situații? Da. Mă mă sună absolut teribil. Zi numărul. 0372 0372 nu pot 03 0372 069699. 699 Sunare în direct la radio 21 În special ăștia mici vrem să voteze Ce alegi? Să plouă cu jeleuri sau să fie toate obiectele din lumea asta din ciocolată Este foarte simplu Gândește-te bine, alege și ne auzim la telefon imediat Neața! Elca vântravă. Așteptăm să votați la 0372069699. și să ne spunem ce dintre următoarele două situații: să plouă cu geleuri sau să fie toate obiectele făcute din ciocolată. Mamă, frate, deja deci am luat de la Heliosta. Neamă pleteste efectiv. Mi se pare normal să voteze toată lumea cu obiectele din ciocolată. Nu. Cu ploaia cu jeleuri Dacă ploaie cu jeleuri, este mereu curcubeu Că ploaia aduce curcubeu Deci există pozetari pe Facebook, unul la mână și pe la mână Dacă ploaie cu jeleuri și e grindină, cad bomboane Ți-am și mai devreme, Șurubel Cea mai tare chestie Dacă toate biectele sunt din ciocolată, înseamnă că și trotoare e din ciocolată Deci este genial să muști din tot. Da, și imaginează-ți vara când se topește trotoarul sub uh, picioarele tale Cam cât de fani poate să fie deci nu... Hai la telefon copiii 0372-069-699 Vorbim B cu Bogdan din București Bună dimineața, Bogdan Bună dimineața Câți ani ai? Eu am 10 ani Mulți înainte ia ți Cu ce votezi? Vrei să ploamă cu... Eu votez cu ploaia cu jeleuri Ploaia cu jeleuri, 1 la 0 Yes, dar de ce? C că place caribă ce... ce tare Ești pe jeleuri Bravo, Aici Bogdan Și care este jeleul tău preferat? Ce aromă? Arribox. Mă Aroma de ursuleți. Bine. Mulțumim că n-ai sunat. Fii la școală, da? Da. Bine, mersi, Hai, pa, pa Incercăm pa. și cu Haidar din București. Bună dimineața. Uh, Haidar. Bună. Nu veni repede. Scuza ne sunetele astea. Noi tragem heliu din balon, da, Sau sunetele astea. Așa? Bună. Bună. ia bună zi Haidar, din București. Bună. ia -ne. Deci să pluau cu jeleuri sau să fie toate obiectele din ciocolată. Cu ciocolată. Păi de ce? Pentru că atunci când profesor dă temă, să pozic. Mi s-a topit tema! Mi s-a ah. topit tema, domn profesor! Corect. Bravo hai, dar... Bine, te fugăm. E pa. 1 la 1. 1, 1. 0372-06969. Băi, Ia vezi că, deci -a amețeala, bă, eu gata, eu vezi că pe linia șapte e Mihai nu mai pot, m-am la amețeala, băi, eu gata, eu pic Dacă mai bag de ăsta Nu mai băgat, vezi că pe linia 7, e Mihai One. Foarte bine <laughs> Bună dimineața, Mihai Bună dimineața Cu ce bătezi? Ce vrei, să plau cu jeleuri sau să fie totul din ciocolată? Totul din ciocolată, normal Aie. Mi se pare cel mai tare, nu? când te supe, când nu mai poți la școală Muși, perezi, muși tot de stres. Poți să mănânci banca cu totul <laughs> Poți să mănânci tabla și uh, buretele, da, nu, buretele nu, buretele să nu-l că are da. creta. Lasă buretele, bine? Hai, mulțumim frumos! fă la școală, da? Da, fără Pa, pa, pa, este 2 la 1 pentru lume din ciocolată Vreau să-l întrebăm și pe Mihai ce părere are Bună dimineața, Mihai, ne auzi? Da ce zici tu? Să plouă cu jeleuri sau să fie totul din ciocolata? Să cu de ce să plouă cu jeleuri? Păi pentru că așa pot să plouă cu jeleuri uriașe Nu te e că te lovesc? Nu Nu A, era problema, să te cu un jeleu Bine, deci este doi la doi și mai luăm și un vot decisiv de la Ioana Dinotopeni Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Ai o alegere foarte importantă de făcut, să nu te grăbești Alege, Ioana, să plouă cu zeleu sau să avem o lume de ciocolată? Să plouă cu zeleu! Să plouă cu zeleu! Gata, să plouă cu zeleu! Bine, pentru varianta pentru mami și tatii acestei discuții era să plouă cu salariu sau să fie totul din. Să fie, dobânze. Să fie numai dobânzi zero! <laughs>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 Discount Days în magazinele Flanco și pe flanco.ro cu reduceri la mii de produse Aspirator cu sac Hainer cu filtru HEPA și capacitate colectare 4 litri Este acum 230,99 lei sau 20 de lei pe lună în 12 rate fără dobândă Prin credit bere de finanț, simplu și rapid Doar până pe 11 iunie, Flanco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 Pasiunea intelește performanța. Înăpoi <elegi> la hitorii, Radio 21. Portocaliu e pe bune, Radio 21. 21 și că mai nou Dacă nu știi să spui parola și mult prea simplă Se supără Microsoft pe tine După câteva incidente de astea De securitate importante pe în ultima vreme Ăștia de la Microsoft au decis să interzică parolele slabe Pentru conturile lor Deci dacă nu în stare să spui o parolă nu, nu mai faci cont cu totul. Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Am încercat să pun. Eu punem parole simple ca să poți le țin minte, sincer să fiu. Dar acum nu mai ai voie să mai pui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu mai ai voie să mai pui parola, parola Sau password Mi a, mi -a mai tare, Era foarte tare. De ce? Eu aveam conturi unde aveam parola, parola Pur Băi, și simplu. Eu, sincer, le-aș lăsa, le -aș lăsa așa cum sunt. Pentru că e un fel de selecție naturală pe calculator Dacă ești tâmpit și spui parolă Meriți să fii hecuit E o selecție artificială, de fapt Mulțumesc, Nu-ți mulțumesc Dar, a, Ideea e că nu mai e voie De acum încă dacă scrii parola, parola, Nu mai merge și nici un 2, 3, 4, 5 uh, Stai așa că Ce te să pui? Literă mare da. Te să ai și o, cel puțin o literă mare și una mică Și uh, să pui și cifre da. Acum, Uite, să pot elegeri. să vă dau eu un sfat, am văzut asta într-un într documentar, serios vorbind, ca să spui o parolă complexă pentru hacker, dar ușor de ținut minte pentru tine, poți să iei o frază sau o chestie cu care ești tu foarte familiar. De exemplu, mătușa mea stă la etajul 4. Și asta să fie parola Aaaa, lungă, dar e o bă. propoziție simplă pe care tu poți o poți să o -ți citești. Da. Asta nu e parola mea, deci vreau să nu încercați, cumva va am uita, nu, Asta nu oba, e bro. parola, ta nu pot să crecuți ai dat Deci, eu Nu. De ce nu îți bodonea Facebook? Mătușa mea stă la etajul 4, De ne și adresa. Să stăm pe wifi la Cescare. Ne-am gândit noi la voi și v-am făcut o listă cu parole pe care nu o să vi le ghicească nimeni, puteți să le încercați, Nu o să le bănuiască nimeni niciodată. Fiți atenți, prima dintre ele. România ia euro 2016, cu r mare și e mare. Da? Ia uite aici și cifre. Poți să încerci Dan Condrea e pe 0 insulă. Ah. Ai băga și cifră. <laughs> și apoi litere mare la că e nume propriu. Fierul se bate cât e rece, 5. <laughs> Salariul la Andrei S, este Și aici introduceți voi orice sumă Nu o să ghicească nimeni niciodată Înțelegi? Uh, mai e și aia cu bateria Ține mult la smartphone-uri 2 <laughs> <laughs> Și mai e clasica Dumnezeu preferă lemnul 2 <laughs> Portocaliu e pe bune Radio 21 seen you all that keep watching You got me thinking about this damn thing what oh, still care And after all these years I've wasted I could wait more, you said I'm crazy Am I so? You care And I've been thinking about the same thing You got me thinking about the same thing What's still care. So happy but without you here I feel so low I watch you as you left, but I can never seem to let you go Cause once upon a time you were my everything It's clear to see that time hasn't changed a thing It's buried deep inside me but I feel there's something you should know We both end up here, but everything's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 47 de minute Ia panica neamule Ia întrebările astea să plec și eu acasă Te rog frumos că mă grăbesc Dacă te-ai scris prin SMS la 1721 Ai șansa să te aleagă softul nostru Avem doi concurenți deja pe linie Diana, salutare Bună Diana, ești acasă sau la muncă? Muncă. Ești pregătită de panică? Am aproximativ Aproximativ, nimeni nu e pregătit de panică Într-adevăr <laughs> Bun, astăzi te lupți cu Darius Salutare, Darius Salut De unde ești tu, Darius? Târgu Jiu. Târgu Jiu. Cum e vremea la Târgu Jiu? Frumoasă. Frumoasă, numai bună de 100 de euro, nu-i așa? Corect. Bine. Eu vă urez succes amândurora. Știți regulile? Da. Aproximativ. Aproximativ. Păi de repet atunci, Diana. Fii atentă. Răspunde corect la întrebarea pe care ți-o adresăm ca să muți panica la celălalt concurent. Dacă la finalul timpului, când se aude gongul, panica nu este la tine, atunci ne iei 100 de euro. Dacă nu știi să răspunzi la întrebare, spui pas. Revenim la tine cu alta. Atenție, numai primul răspuns este cel valid. Ok, amândoi? Da. Panica21 începe acum. Darius, care este capitala statelor unite? 4. Darius, câte cifre are CNP-ul din cartea de identitate? 30. Diana, care este considerat a fi orașul Valsului? Viena. Darius, câți ani sunt într-un sfert de veac? 25. Diana, pe ce continent se află Franța? Europa. Darius, câte părți are o trilogie? Trei. Diana, ce este delfinul, pește sau mamifer? Mamifer. Darius, care este casa melcului? Pochilia. Diana, ce actor joacă rolul principal în filmul Titanic? Leonardo DiCaprio. Aie! La marele fix, Diana Ai luat 100 de euro la panica 21. Bravo, foarte tare Foarte e tare. E tare. E tare. E tare Tot din Târguș vieți și tu? Tot din Târgușiu și eu Mai poate uh, e vremea bună și pentru tine Acolo să iei 100 de euro nu, sunt în București acum, lucrez în București Dar tot ziți pe Ah, Ce frumos, bine, perfect da Darius, asta a fost, ai văzut și tu La secundă a reușit Diana mai întâmplă, e. Op, op. Bine, Diana, rămâi pe fir Mulțumim da, și ție, mult. Darius Nu uita și tu poți să câștigi Mâine 100 de euro La Panica 21, te doar să te înscrii atunci când auzi Semnalul de concurs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 Vai, vai, ce ne vom distra! Plața România se relansează cu o premieră. Superconcert în aer liber, deliria, așa, într-o formă nebună, nebună, nebună Se întâmplă vineri, 3 iunie, în parcarea Plața România de la 9 seara. Vida! <fie> <fie> Otros viață respectați mesele principale ale zilei Excuse me attention, everyone! Ooh, oh, Back to the music. You know what I'm cu cele mai tari Radio 21. Mm -hmm. mm -hmm. in No, fix ascult Radio 20. Unu vin cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața. Ești Cum să nu? Te ascultăm. Bine v-am regăsit. Prima zi de iunie ne aduce vreme caldă, mai ales pentru cei din sudul și din estul țării. Temperaturile maxime pornesc de la 20 3 de grade și se opresc la 31. Prin vest va mai ploa local, în special în zonele de munte și în subcarbați. Spre seară vremea devine instabilă și în sud-vest. Vara debutează azi și în capitală cu o zi extrem de frumoasă și cu 30 de grade la prânz. Acum sunt 23 de grade în termometrele din București, unde e și cel mai cald de altfel la această oră. Cei cetățenii români au fost salvați de poliție după ce au fugit de la o fermă izolată de oi din Sicilia. Ei au declarat că au fost ținuți ca sclavi timp de peste o lună. Cei trei bărbați, doi de 25 de ani și unul de 56, le-au povestit polițiștilor că erau obligați să muncească la stână toată ziua până noaptea târziu, iar proprietarul le dădea mâncare o singură dată pe zi, deși le promisese să le plătească munca depusă și să le ofere cazare. Continuăm știrile. Selecționerul Angel Iordănescu a prezentat ieri lista tricolorilor pentru euro, renunțând la cinci fotbaliști din lotul care l-a însoțit în stagiul din Italia. Alin Tosca, Adrian Ropotan, Andrei Ivan, Ioan Hora și Alex Maxim. Dacă în cazul primilor patru decizia era previzibilă, aceștia fiind convocați mai mult pentru a se familiariza cu atmosfera de la echipa națională, în privința lui Maxim, incertitudinea s-a menținut până în ultimul moment. Chimbăm subiectul 6 din 10. Românii spun că sunt atenți la ceea ce mănâncă potrivit unui sondaj. Declarativ, majoritatea s-a îndreptat în ultimul an, un ultimul an spre un stil de viață mai sănătos. Și până dau eu ultima informație să vă pregătesc, nu? Da. A -a. Opa! Di seara echipa Radio 21 și matinalii dimineața mare fel vă dau... Întâlnire! La ora 17 sunt să așteptați în București la centrul Student O-Bike în zona agronomiei. Vă punem la dispoziție biciclete și mergem să pedalăm împreună pe străzile din capitală. Cei mai energici dintre voi vor fi recompensați cu tricouri și chef și Radio 21. Super. Până atunci însă mai aveți o oră de petrecut cu Bogdan, Șurubel și Ionuț. Rămâneți în stație de distracție. Gata numai că după aia se uh. duce Heliu și așa să și pe Radio 21 cu... la vine vocea ta adevărată și nu. Uh, da, disera mergem la plimbare cu bicicletele, după cum zicea uh, Alexandra Adineori. La unde, repetă puțin uh, informațiile. Student seret. O' Bike În zona agronomiei Așa, perfect, să rețină toată lumea 9 și două minute, ora în care Ne jucăm, what the fun facts Cu uh, Nicoleta uh, Nucă uh, uh, Are un single nou -no pe care o să ne-l cânte Și o surpriză pentru ascultătorii noștri mai mici Astăzi de 1 iunie Și uh, este de asemenea Și ora în care dăm un powerbank Dacă te prindi ce piesă traduce astăzi Ionuț La ascultător pe vreț pentru că ai trăs și tu Helium, da no, he da. So Alipa. Hotter than hell, pe me making Every time I like he can help let me miles me homesick for all the real. I'm really staying probably you feel the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 From heaven, we all gotta get fed Can let me know I want can't let me in your head I'm not here to make you deal, but it's praise that I get You ain't gonna our free, boy, now I finish with you, yeah, no Can you feel the one? yeah my kiss goes down you like some sweet alcohol that i'm coming from yeah it's the darkest side of me that makes you feel so numb cause i like hell to so burn when i'm not then you're by yourself by Ești 6 minute. Ionuț, bună dimineața din nou și ție. Bună Ești... dimineața și ție. Ești pregătit? Sunt foarte pregătit. Să faci treaba cu treaba? Da. Stai un pic că vreau să dau drumul și la pian aici. Te rog. Cum un live ta? ta Deci este fan Beethoven. Ionuț, da, îi punem un fiecare dimineață piesa asta. <laughs> Bună dimineața, 0372069699 Sunați, aici, la Radio 21 Și ghiciți ce piesă am tradus eu Și voi puteți câștiga un powerbank Adică o baterie externă pentru telefonul mobil-celular Opa A fost un timp când obișnuiam să mă uit în ochii tatălui meu Într-o casă fericită eram rege Aveam un tron de aur Acele zile au trecut Acum amintirile sunt pe perete. Aud sunetele din locurile unde m-am născut. Sus pe deal, pe lacul albastru. Acolo am avut prima mea decepție. Încă mi-amintesc cum s-a schimbat totul. Tatăl meu a spus, nu te îngrijora, nu te îngrijora copile. Vezi, cerul are un plan pentru tine. Nu te îngrijora, nu te îngrijora acum, da... Nu te îngrijora, nu te îngrijora copile Vezi, cerul are un plan pentru tine Nu te îngrijora Nu te îngrijora acum Da Cam asta a fost Mulțumim frumos Așa, bun, hai să vedem Dacă v-ați prins 0372 069 699 Cine e la telefon Și dacă ești acolo Oare știi sau nu știi? Încercăm cu Iana din Suceava Bună dimineața, Iana! Uh, bună dimineața, este Diana uh, Diana, nu? Da ah, La mine scrie Iana aici, am mâncat un D se foamezim dacă <laughs> te servim cu ceva uh, Da. Ia spune-ne, Diana, ce piesă am tradus Uh, cred că e piesa Don't You Worry Child Da, corect, piesa ah, este Mafia caselor din Suedia Nu te îngrijora <laughs> copile <laughs> Mafia <laughs> a caselor din Suedia Asta este da. piesa Vreau să dau o bucățică mică din ea Să-și amintească lumea despre piesa asta Diana, bestii, bestii. ai câștigat un powerbank bestii. și la capătul celălalt al firului te așteaptă Eatrice, să-ți dea mai multe detalii, da? Ok, bine. <laughs> <ba. sl layu>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 sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. TranspiBloc. bloc. Nu mai transpira deloc.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 That he does. Baby, baby, you know where it's at. Radio, 21. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Put the bang, bang. Bongs with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put the bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. You, girl, you and me, chop it to the floor and make me see your energy because me not play, no, I don't say, prophecy the thing you want but make me feel weak, girl, free, cause anytime you whine and catch it, this is pull it up and put it for repeat, girl, up, up, me up, up, up. not touch a dollar now me pack it, cause nothing in this world ain't more than what to work, I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing, free up yourself, get out the oh, control. Baby, Are fere. și șorube. Și eu Este 9:15 minute, este dimineața mare fel la Radio 21 și am promis cu aducem pe Nicoleta Nuca alături de voi astăzi, neața Nicoleta. Bună dimineața. La mulți ani. Că nu ți am zis încă. Este Jos copilului astăzi. Aș, aș fi copil Ai un copil <laughs> în tine Cam în toți avem un copil uh, azi, mic, Nu știu, foarte, undeva foarte, foarte adânc Poate și-ar mai rămas un nu copil te mai vocuri mine. când vezi bată de zahăr uh. Nu, nu Nu, la alea nu, care... mă, gândesc, mă gândesc că mi i distruge silueta Am înțeles Bun, totuși, la mulți ani Poate găsești momentul de astea în care Reușești să mai privești lumea ca un copil Să mai colorezi puțin în mintea ta, așa Ca nu-s toate așa de gri păi, Ea nu colorează lumea Ea face castele de nisip Care e faza cu sa fată? Care-i faza? E o piesă mișto. <laughs> e super tare, este genial. Pe bune că simt un pic de joacă acolo, simt <laughs> un pic de copilărie. Nu știu, e, e poate un pic, eu genul de dragoste, de relație mai, mai romantică. Mai, mai inocentă. Mai inocentă, deși uh, clipul nu prea demonstrează asta. Opa! Uh, dar totuși, <gri> uh, pentru că într-o relație și inocentă există și laturi mai puțin inocente. Atunci când perdelele se trag, Atunci, când, de atunci de exemplu, când seara se lasă. Atunci când nu spăl vasele. <gri> A, da, inocentă. Atunci, atunci e... când nu dai cu aspiratorul, In, nu hai, Atunci, apul. în general, e de nu indecentă. indecentă. E indecentă, rău, de tot. <gri> Bun, o să ne piesa live în curând Dar până atunci trebuie să treci printr-o probă de foc Prin care au trecut foarte mulți artiști Deja până acum, uite acolo Vezi un uh, tabel Carla's Dreams are minus 600 de puncte la acest joc Antonia a strâns 100 de puncte la acest joc Dorian Popa 200 Randy 300 la 600 Și pe locul întâi WhatsApp și Cortez la egalitate de puncte vai, vai, 700 vai. Jocul se numește What the fun facts uh, Și ce trebuie să faci tu este să-ți alegi un domeniu din 3 Pe care o să-l ai la dispoziție Așa uh, Vei avea 2 minute pentru concursul ăsta cu totul. Practic, momentul în care începe cronometrul, tu o să-ți alegi un domeniu și o întrebare. Există în fiecare domeniu întrebări de 100 de puncte, de 300 de puncte sau de 500 de puncte, în funcție de dificultate. Catch-ul este următorul. Dacă alegi, de exemplu, întrebarea de 500 de puncte, dacă răspunzi răspuns corect, faci 500 de puncte, dacă ai greșit, faci minus 500 de puncte. Așa. Din cauza acelei întrebări. Deci tot timpul e cu plus sau cu minus? Bun. răspuns la o întrebare, apoi din nou. Domeniu... Și întrebarea de câte puncte. Răspunzi din nou. Domeniu și Așa. întrebarea de câte puncte până când expiră timpul. Sau până când epuizăm cele trei domenii și cele trei întrebări de la fiecare domeniu. Da? Deci... Așa. E de pe, pe fan... Nu este pe. Este panicat? Nu este stresat. Nu e pe tensiune, nu e pe panică. Dacă nu știi să răspunzi, asta e. Nu se supără nimeni. Exact, așa facem și la examen. La examen nu puteți să zici pas. Nu să zici pas, dar las am pas pe foaie. Spațiu. Începem concursul, da? Deci vreau să fii foarte atent. Facem la Radio 29 What The Fun Facts cu Nicoleta Nucă. Fact! 3, 2, 1 uh -huh. Să înceapă jocurile Domeniu Culori colorate Pentru cât? De 500 Pe 500, oh. direct Ia. Ce culoare are submarinul celor mai faimoși cantautori din Liverpool? Yellow Submarine Corect, Corect. 500 Domeniu. <laughs> Domeniu. Uh, Hai să fie celebrități razna Pentru? Uh, 300 300, ia să vedem A fost cel mai bine plătit actor din seriale de comedie Dar a fost dat afară pentru că se distra Cât doi bărbați și jumătate Tu men and Era uh, ceva men and half așa Și nu mai știu, nu mi-amintesc cum îi cheamă niciunul. Ce albine era răspunsul. A, așa. Domeniu. Așa, păi ce, rămâne ce faci pe Poți să alegi Poți din așa, așa domeniu. Aia dificultăți diferite la domenii. Așa, păi hai să fie tot celebrități, razna 100. 100, bun. E căsătorită cu un rapper cu nume de punct cardinal. Au un copil cu nume de două puncte cardinale. Apare mai mult dezbrăcată pe Instagram. Kim Kardashian. <laughs> domeniu. Uh, hai ce faci pe push? Pentru 100-300 sau ce 100-300 da? da, să încercăm. Cum îl cheamă pe tipul care o scoate pe Barbie în oraș? Ken? Ken! <laughs> Corect, <laughs> domeniu. Uh, Culuri colorate, 300. La mănăstirea Voroneț, situația este. Uh, Ia uh, culori? Uh, uh, E o culoare Alba. faimoasă de acolo? Bastru Bravo! Domeniu? hai că mai ai timp Așa și, uh, pai, hai să încercăm tot ce faci păpușe 300 Asta este, zici așa Păpușa care minte de nu-și vede lungul nasului Pinocchio Bravo! Hai că mai poți! Uh, și hai, culori colorați 100 Când ai voie, înseamnă că ai? Nevoie Oculare, oculare, o culoare care dă voie uh, Verde Bravo, wow. mai ai timp? Încă una mai au... Ce mi-am rămas mă Hai, celebrități ce este N-am no, mai. mai apucat să facem să asta, dar oricum S -s -s -s. Dacă, vrei, dacă vrei, îți pun întrebarea până când calculează Beatrice Așa for fun, hai. nu hai se pune punctajul De când a fost uitat singur casa de părinți, a cam luat o raznă.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 am făcut la Radio 21, la What the Fun Facts 1100 de bombe. Nu poți să wow. Asta te plasează direct pe locul întâi no. în topul nostru. Cât de tare! Uite, scriu acum, dați-mi și mie markerul ăla. Așa. uite aici. Să notez. Si am mai e prea mult de marca Așa, de, aici. Stai un pic de. de Acum cum scrii asta ca în capă? Nenuca. Ni Stai puțin Nicuca. Ni Nicuca. Nenuca Nicuca. se spune spune Nicuca. Nicuca. Nico. Nico Nicuca. Nicuca. Nicuca. O Nicuca. Nicuca de că. 1100 de puncte, iau panou, stai așa. Strag de. Hopă. Păi, noi a rămâs studioul mai. că am de... și cât s-a chinuit Uito. Uit loc. Pe primul loc Nicoleta nu cu 1100 de puncte. Bravo, fată, nici Frumos. Mersi. Îți mulțumim că te ai jucat cu noi. Mergem imediat în camera de joacă da. să ne jucăm și cu două cântări astăzi, prima dintre de piesa ta și apoi avem o avem o joacă. O, o surpriză pentru copii. Da, exact. Că tot e ziua lor astăzi. Am primimila despre ce de e foarte important. Vă la mulți din Dimineața în mare fel. La Radio 21. Un <susur> Bun bun, I don't know this buns one, dun dun, but you wanna taste it, Bun bun, bet you wanna taste it, that you it to dun don, dun, bon. bun bun, I don't know, this is buns one, dun, bun, you wanna taste it, bum bun, but you wanna taste it, I bon, bon. you wanna taste it to dun dun, done. She called. Supercell it's like the stra go she fresh once you this Este la Radio 21. Este 9 și 28 de minute Nicoleta Nucă ne cântă live la Radio 21 noul single Castele de Nisip. Suntem pregătiți să o ascultăm la Radio 21. Să și în... Aici sunt în spate A trebuit să o și vedeți În clipul pe care l-am filmat Pe Facebook-ul Facebookul de 21 o să postăm imediat Este îmbrăcată în vară Nicoleta Nucastă Zici da. Vestitoarea primăverii Pe bune Vestitoarea verii Așa, bravo Vestitoarea primăverii. Bravo! Și uh, o să fi și uh, vestitoarea copilăriei imediat, pentru că am înțeles că ai pregătit pentru copii un cântecel special da. astăzi. Da, O să luăm o pauză să te mai pregătești. Bine. Ok? Și revenim imediat în maxim 3 minute cu Nicoleta nuca live la dimineața în mare fel.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 Cumpărăți acum primul PC pentru posibilități nelimitate. Laptopul Lenovo b 5080 cu procesor Intel Core i3 și unitate de stocare de tip SSD este disponibil la doar 1.399 de lei și 90 de bani doar în magazinele Flanco și pe flanco.ro. Viața sănătoasă. consumați zilnic. Minim 2 litri de apă. Scuze-mi, atenție, vă mulțumesc! Înapoi la hit-uri. Radio. 20 și 1. Că! 27 de minute și în camera de joacă Radio 21 se află Nicoleta Nucă și este alături de Șurubel și de Ionuț Înțeleg că vrea să ne cânte o jucărie, ceva drăguț, pentru că astăzi este 1 iunie, dar mai multe știu băieții Șurubel, Ionuț Da, noi Ionuț... încercăm aici să o convingem pe Nicoleta să inhaleze niște heliu Ia zice ce de ei? Nu știu ce se face la voce nu... nu știu nici eu dacă face sau nu face ceva la voce Nu putem să nu riscăm Riskăm Decât că în o distorsionează Adică nu știu dacă afectează negativ Hai să acentat. încercăm Hai, Robel, fii atent cum facem Hai să încercăm cu Nicoleta Nuca Să tragă puțin Heliu să ne cânte refrenul noului single Atât o parte din refren măcar Hai să încercăm refrenul noului single O parte din Castele de Nisip Dar cu Heliu Ia vezi Poți? Vorbește cu pe <laughs> Iubim unul pe celălalt E altceva! Să mai tragă, pe ce-i asta? Cică, cică mai mult, zice Bogdan. Mult, generos. Nu mi-a afectat foarte tare. Încearcă mai mult, iar Da, ouleu, Bogdan pregătește-te! <laughs> <Ia. laughs> Alvin uitați să să lăsați și să distribuiți pe Nu uitați castel. În cu o altă variantă, nouă single, Nicoleta nuca. avem Castele de nisip. s-a cântat deja melodia inocentă cu videoclip nu așa de inocent O găsiți pe Facebook-ul și YouTube-ul Radio 21 în Însă, curând. în cele ce urmează, avem o jucărie și jucăria se numește... Împădurea cu alune Împădurea cu alune Bun, copii, sunteți atenți? Da. Acum este momentul... Să vă întindeți către casetofonul mașinii Și să dați mai tare Pentru că live la Radio 21 la dimineața în mare fel Nicoleta Nucă ne cântă În pădurea cu Alune Suntem live și pe Facebook Vine pupa și spune vreau să stau și eu aici pu pu pu vreau să stau și eu aici pu pu vreau să stau și eu aici Iată vine și-o să top, țoc top mereu dacă e loc în căsuță dar aș vrea să stau și eu Top, țoc țoc țoc țoc dar aș vrea să stau și eu Top, top, top, țoc țoc top, să stau și eu Șoricelul strigă Iată și eu am venit Casa voastră e curată Noroc bine v-am găsit Chit-chit-chit Noroc bine v-am găsit Chit-chit-chit Noroc bine v-am găsit și în căsuța cea drăguță Stau vreo cinci prieteni mici Șoricelul și-o broscuță Pupăza și doi pitici Tra-la-la, tra-la-la -la, Stau vreo cinci prieteni mici Tra-la-la-tra -la -la, tra -la -la, vreo cinci prieteni mici uh -huh! Nice, nice, mulțumim! <grijin> mulțumim <grijin> foarte mult! De, De când ai mai cântat acest cântec? Uh, niciodată, zici? <grijin> De niciodată. A fost premieră, a fost premiera acum Și Roberta, întreabă pe Nicoleta Că ea nu mai aude în secunda asta Dar întreabă tu uh, Da când o să adoarmă și un copil cu chestia asta? te Bogdan când o să adormi și tu un copil folosind un cânte cel de genul ăsta? Oh my God! Uh, uh. Da. Nu știu mm, Peste mm. mulți ani mm. cândva Poate da Așa zic și eu pe bune Deci la Ei. mine Ar trebui să mai dureze Fricoași 5, și Niste Niște fricoași sunteți eh, Bogdan care e tătic dai lasă că eh. Da, Eu și cu Nicoleta O să ieșim în club Weekendul ăsta Bogdan Succes la babysitting Ne mutăm în studioul 1 Mulțumim frumos, Nicoleta Mulțumesc și eu Dimineața în mare fel Wake up La Radio 21 Am simțit cu vorbele Mi-ai aflat secretele Și ca un hoț a intrat Sub elea mea Știi de vreme, fetele Fetele cu Nu mai pot da, tu da Sub elea mea și știi Eu te rog să nu faci prostii, Eu nu-s prost Dar mă tem cumva noi, pentru că tu ești Supelă, mă O, eroiina o, o, o, o, Eroina O, eroina O, eroiina O, eroiina O, eroiina O, eroiina, m cu vorbele, m ce folos au armele Când este peripit Doar cadru cu ochii tăi Fulsta până la genunchi Și mâineci lungi S-ascunzi Ce dragoste ai vrea Dar mărul e mușcat Și între noi e doar ea O rupeai, te rupeai, te rupeai, tot, Supelea mea o, Nu ține nu n n n n n n n n fel la Radio 21. Am revenit toți trei în studio 9 și 45 de minute. Ești la Radio 21 și ne prefacem că e 9:37. <laughs> Pentru că nu putem să sărim peste dubri asta, tocmai miercuri aia, când facem dedicații ca în alte vremuri. 0372 069 699 Ne sunim direct la Radio 21 și ne ceri o piesă. Ce piesă vrei tu? Poate să fie nouă, poate să fie veche, poate să fie prima piesă din univers? Uite, aș vrea să încep eu astăzi. Aș vrea de să ce? încep De ce începem mereu noi? Vezi, e chestia asta, avem pile Se poartă nepotismele și la Radio 20. Aș vrea să încep, Bogdan, mm, printr-o piesă Hai că cunoști pe cineva care prezintă și O piesă ai... pe care o dansam când era mic Ia ce piesă? Ia. Vine de la Peter Andre, se numește Mysterious Girl <laughs> Și eram uh, fan, eram mare fan Mai ales că Peter Andre ăsta avea, dacă mai țineți minte în videoclip Un six-pack, avea un abdomen perfect Bă, și ce-mi doream să am și un abdomen genial Genial, așa când o să cresc. Ce am ajuns la un moment dat? Da, da, Hai că nu te cred. Da, da, berea, cum <fie> să-și spună cuvântul. Prima dedicație de astăzi, face la telefon. So I nu ce video stai că am rămas blocat pe no, videoclipul ăsta like so e peisla pustie a filmat mai țineți minte videoclipul ăsta cu o domnișoară drăguțoasă la cascadă într-o camaradă de blush desfăcută. Asta da, sunt. Eu cred că piesa asta e dedicată tuturor copiilor din anii 90. Asta trebuie să fie dedicație. Hai să vedem, 0372069699. Ce piesă vrei? Îl întrebăm pe Ștefan. Unde e Ștefan? Uite-leci. Bună dimineața! E, I'd rather called Europe is a final countdown. A final countdown. Unde e Stefan? De ce țiva? Ia zi pentru cine și cum? Pentru nevasta mea. Să mă simți desvei. Pentru toți copiii ca să, să vadă și ei ce peste făceau ei Acum 30 de ani nu? Stai că ne-a nămas un pic la deci chestia asta Și tu final countdown pentru nevastă ta Și deci, numără ta de invență pentru nevastă mea. Bine Exact, nu sunt chiar copil i dăm, dăm play acum, mersi că ne-ai sunat Bun și o Salut, zi frumoasă, papă, papă Și la mulți ani copilului din De acolo, din tine Hai, așa, de aici Evrou the final countdown pentru <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Am dat și o bucățică din The Final Countdown Dedicații. Ce să vrei tu? 0372069699. Cu cine mai vorbim? Hai să vedem Mi-aprecia -mi -mi să mai folosiți un pic și din expresiile clasice ale dedicațiilor Cum ar fi pentru toată lumea care mă cunoaște Așa. Pentru toate fetele frumoase Și foarte special pentru un băiat sau o fată Depinde pe cine iubiți voi Și în special pentru voi băieți Îmi faceți diminețile mai frumoase Și pentru toți ascultătorii voștri Bună băieți. dimineața, Bogdan Bună dimineața La mulți ani, nu uh, la mulți ani. Da, la mulți ani, tuturor copiilor. Ce Azi piesă, puia cu Anastasia Ai talent Pentru cine? Pentru toate fetele care mă cunoaște <laughs> din Arad Perfect Mi-ai dat și mie dedicație cu piesa Ai Talent? Inclusiv vouă e? Am avea și Bogdan și Șurubel de Arad Așa că nu-i problema Bogdan și Șurubel de Arad Există așa ceva? <laughs> da, am un prieten Șurubel și, și eu sunt Bogdan <laughs> Ce talent! Băi, ar trebui să mergem să le facem să faci... o vizită băieților Trebuie să facem o poză dată, vă dați seama, nu? Trebuie să ne intersectăm cumva, sa facem ceva Mi-ar plăcea să mai un pic la telefon Să vorbești cu Beatrice Beatrice, ești acolo? E acolo să iei numărul da. lui Bogdan Ca Bine. să ne întâlnim Bă, da. cu ei Hai să dăm și play piesei Că ne-a cerut Deam, omul dar, ăsta o Și unuț o o n-au? Și n-aveți? Să caut și unu unul n mai fraier, știu <laughs> Bun, stai puțin pe fir acolo Bogdan, foarte tare Hai să dăm play, a zis poia, cu Anastasia Cu talent, da? dă play, Piesa astea Este nouă, deci piesa asta a fost lansată pe 19 mai Cum zicea Anastasia când a venit să cânte live la noi? Am uh, talent, am stil și... Sex appeal <laughs> știi? Tot nu, nu, nu, nu mai încerc Dacă n-ai, n-ai, n, -ai, n, -ai, n -ai de la balata Vorbește Iura Man, și sar n ce să le faci când ăștia n-au doar un dosar penal În mediul ăsta urban, poți să ajungi pe la spectar Dacă n-ai talent ca un actor de teatru național Ai mult în buzunar, dar vorbești ca un săran să te iau de fros să te las fără, băi, băi, băi, băi, băi, trebuie să fiu băi, băi, băi, să ai un băi, și totul vine natural. băi, băi, ca o să fii popular, Piesa pe care ne-a cerut-o Bogdan la telefon Pentru toți cei care mă cunoaște Frumos, frumos Așa, bun Ce Și a intrat Emețan în studio să vă povestim asta Și a început să danseze nu s-a uitat niciun de noi la ea Pentru că avem treabă Și face Nimeni? Nimeni? Da, eu dansez aici de mă și voi nimic? Păi este ceva neînregulă cu voi? Adică vin bună, pe tocuri În rochie, dansez, mă rup tot aici Și așa cu nasurile în calculator Păi mă că avem Facebook mă toți Freaks. Avem internet, avem nasurile Avem și Gabriel să vadă cât de bună sunt Mai bună decât tine astăzi Scuze, e ziua copilului <laughs> Scuze, la mulți ani, e ziua copilul lui. Mai dulce de Mai dulce decât tine așa Bun, mai, mai luăm repede o O dedicație la telefon De la Marian din București Neaza Marian nu mai e a acolo S-a șocat S-a șocat, șocat, îți dai bine. seama Atunci o să vorbim cu Ionela Neața Ionela Bună dimineața Neața Ionela, ia zile ce dedicație ai pentru cine și cum Pentru voi în primul rând, pentru mine și sufletul meu Absolut Asta. și la mulți aș... ani <laughs> Și i dori Don't Cry de la Guns N-am mai auzit-o de mult Și mi s-a făcut un dor de ea Wow, dar când ai auzit-o ultima oară Pe unde erai? Sau ah, când ai -i... Acum, vreo șase ani când avea copilul meu Un an Așa. Doar pe melodia asta puteam să-i dau să mănânce Acum stătea liniștit <laughs> Deci, zis dai seama E un copil care știe engleză Dacă el stătea liniștit pe melodia Don't cry, înseamnă că s-a prins de la început avem gusturi fine Uite, Eu, eu n-am încercat să-i dau Natalie piesa asta Să văd cum reacționează A, ea Aia o să vină și rândul tău Bogdan să vezi când o să să alergi După copil să, să i dai să mănânce Acum e mică când data stă. Da. Data stă. Bine, te pupam, rămâi cu urechile pe radio Să-ți auzi piesa, da? Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Ok, deci piesa care ține copiii liniștiți, puteți să le dați să mănânce acum, în 3, 2, 1. Guns in Roses, don't cry. Asta chiar e un experiment de făcut. Oricum, reacționează fima pe piesa asta. Deocamdată, la asta am cumpărat cu alune, la asta cu minte. Oci, vezi po -s -i dai de mâncare lui Ionuț pe piesa asta? Nu <laughs> să Da, nu știa, copilul ăștia in e pe pieța asta nu se mai nici se nici Gata, parcă ne-am muia cu toții pe piersa asta, Stăm mai... Da. Nu? Da. puțin mai calme, așa mai chill mai... Hai, tragi mai mai în, în mijloc de săptămână hai să schimbăm ritmul? Vreau să schimbăm ritmul? Bine, uh, Hai să auzim și uh, ce vrea Reme Că ne stresează aici, nu mă de ea Azi că mă cați jumătate de piesă, vă rog, băieți A fost jumătate de piesă 261 de de views <laughs> Și exact Zine, ce să vrei? Vreau The Cook's Bad Habit. Băi, are dreptate într-un fel. Yeah, want, <laughs> Pentru că prea e mijlocul săptămânii ca să nu fie weekend, dar am să putea să dăm, să dăm piesa asta. Dăm o bucățică din la piesa. Mâine Șur... dimineața revenim la Radio 21. Vreau să spun că mă gândesc la șuru de fiecare dată când aud piesa asta. Nu știu de ce. Cred că a pus-o în clubul ăla. O să mă gândesc eu la tine cât sunt <laughs> liber acum. Începând cu ora 10, ne întoarcem mâine dimineața, nu mă refer cu Bogdan și Shurbel. Nu uitați, la mulți astăzi, tuturor celor care poartă numele de copil și Baby, copilă. <laughs> și numele de bebe. <laughs> deal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 Discount days în magazinele Flanco și pe flanco.ro cu reduceri la mii de produse. Laptopul HP cu procesor Intel Core i3 și memorie 4GB este acum 1299,99 lei sau 109 lei pe lună în 12 rate fără dobândă prin credit bere de finans. Simplu și rapid. Doar până pe 11 iunie. Flanco. Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare.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 Ce ne vom distra? Plața România se relansează cu o premieră. Superconcert în aer liber, de și-au într-o formă nebuna, nebuna, nebuna. Se întâmplă vineri, 3 iunie, în parcarea Plața România de la 9 Vida! Sunt la hituri! Radio 21. de distracție. Hello din nou dragilor, 10 și 2. Minute arată ceasul. Reme revine cu super hituri iar Alexandra ne aduce știrile. Nața bună, la mulți ani Reme, la mulți ani dragi copii. Bye va fi... va <laughs> fi o vreme caldă. Astăzi, în prima zi a lui Iunie, temperaturile maxime se încadrează între 23 și 31 de grade cu cele mai ridicate valori în sud și în est. Prin vestul țării va mai ploua local în special în zonele de munte și în subcarpați. Spre seară, vremea devine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 În județul Harghita, 170 de gospodării și peste 140 de hectare de terenuri agricole cultivate au fost inundate aseară în două comune din județ în urma unor ploi torențiale. Zeci de pompieri militari și voluntari au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor. Astăzi, autoritățile vor face o evaluare preliminară a pagubelor provocate de inundații. Iar în Buzău mai multe drumuri au fost rupte, o mașină distrusă și mai multe familii izolate din cauza unei viituri formate ieri după amiază în urma unei ruperi de nori. A plouat torențial timp de jumătate de oră și a fost grindină în comuna Chiliile, o localitate situată la aproape 45 de kilometri de municipiul Buzău. Continuăm știrile. Angajatorii ar putea să le acorde salariaților tichete pentru cumpărarea unei biciclete. Așa prevede un proiect depus la Parlament. Inițiatura Deputatul Valeriu Steriu, lider UNEPR, speră că astfel îi va încuraja pe românii să meargă mai des cu bicicleta. Continuăm știrile. Salonul internațional de carte Bookfest începe astăzi la Expo. Deschiderea oficială a evenimentului este programată la ora 12 și pentru că e 1 iunie, copiilor le este pus la dispoziție un întreg program de evenimente și activități. Agenda celor 5 zile ale Bookfest 2016 include peste 300 de evenimente, vor fi prezente peste 200 de edituri, iar intrarea este liberă. Mergem în străinătate, cel mai lung tunel feroviar din lume va fi inaugurat astăzi în Elveția. A fost săpat sub albi și are o lungime de 57 de kilometri, cu 7 kilometri mai lung decât tunelul de sub canalul Mânecii. Lucrările au durat 17 ani, iar proiectul a costat 11 miliarde de euro. Trenurile de călători vor putea circula prin acest tunel începând cu luna decembrie. La inaugurarea de astăzi vor participa cancelarul german Angela Merkel și președintele Franței, François Oland. Și o ultima informație